Відродження Відродження чи Ренесанс – це 200-річна епоха розквіту мистецтва і науки, яка розпочалася в Італії близько 1350 року і поширилась по всій Європі. Основні дати 1300 роки. Флорентійський художник Джотто Ді Бондоне першим став зображувати людей і природу реалістично, а не умовно, як було заведено до цього. 1430. Рідметічі, який правив у Флоренції, платить архітекторам за створення величних будівель. 1518. Бальдасаре Кастильйоне пише трактат придворний, де описує, як належить поводитись аристократові. 1519. Папа Лев X доручає живописцеві Рафаелю нагляд за древніми пам'ятками Рима. 1526. Біблію вперше перекладено англійською мовою. Наприкінці 14 століття Італія була надзвичайно багатою і найбільш густо заселеною частиною Європи. В той час вона була розділена приблизно на 250 міст держав, де правили найбагатші і найзнатніші родини. Саме тут стався бурхливий сплеск, у розвитку культури і науки. Учені висували нові ідеї про будову навколишнього світу. Освічені люди заново відкривали мистецтво і філософію давньої Греції і Риму. Двохсотрічна епоха відкриттів і перемін відома як відродження або ренесанс. Розквіт культури Італія зберегла велику частину надбань давньоримської цивілізації хоч вона і була надовго піддана забуттю. Лише всередині 14 століття учені почали переписувати античні рукописи і поширювати їх. Вони містили відомості про історію древнього або класичного світу і праці з архітектури, науки та мистецтва. До Італії потрапили також твори древніх греків, які зберігались у Константинополі до його загарбання турками – в 1453 році філософські, літературні і наукові праці античних авторів справили на мислителів епохи відродження сильне враження, і вони вирішили відродити дух класичних часів. Виник новий тип мислення – гуманізм, який відводив людині центральне місце в світобудові. Покровителі і меценати Багаті аристократи, які правили італійськими містами, платили за переписування рукописів. Могутній флорентійський рід Медічі не шкодував грошей на мистецтво. Лоренцо Медічі, який правив Флоренцію з 1469 по 92 рік, навіть прозвали пишним за те, що він зібрав на коло себе найвидатніших учених і художників свого часу. Франческо Сфорца, який став міланським герцогом у 1450 році, також прославився як щедрий меценат. Великі художники В епоху відродження з'явились такі великі художники, як Мікеланджело і Рафаель, які створили новий стиль у живопису. Відійшовши від середньовічних канонів з їхнім схематизмом, вони почали зображати людей більш природними, на тлі реальних пейзажів і інтер'єрів. До 1424 року Томазо Мазаччо прикрасив церкви Флоренції чудовими фресками. В той самий період Філіппо Брунелескі споруджував вражаючі за архітектурою будівлі. Серед його шедеврів – капелла Паци у Флоренції, 1429 рік. Багатогранність Уміння поєднувати кілька різних занять характерне для митців епохи Відродження. Мікеланджело у Ротті прославився насамперед як скульптор, автор знаменитої скульптури П'єта, але водночас він був і живописцем, і поетом, і навіть керував будівництвом собору святого Петра в Римі у 1547 році. Але... Найрізнобічнішим з них був Леонардо да Вінчі, який став утіленням гуманістичного ідеалу всебічно розвинутої людини. Леонардо – не тільки геніальний художник, який створив великі полотна, архітектор і скульптор. Він мав величезні знання і зробив важливі відкриття в галузі математики, природничих наук, механіки. До найуславленіших діячів епохи належать і художники Джотто, Ботті та Рафаель, скульптори Донателло і Гіберті, архітектор Браманте. Естафета культури Нові віяння з Італії надихнули й інші країни Європи. Університети в Оксфорді, Кембриджі та Парижі стали центрами ідей відродження. Їх поширенню сприяли такі мислителі, як Еразм Роттердамський і Томас Мор, які намагались переглянути деякі релігійні догми і реформувати церкву. Глава північних гуманістів Еразм ставив людину над церквою. На той час це була зухвала думка. У Голландії та Німеччині ідеали відродження були підхоплені такими художниками, як Ван Ейк, Дюрер і Гольбейн які виробили особливий північний стиль живопису. В Англії Шекспір і Спенсер здійснили революцію в поезії та театральному мистецтві. А в 1600 році Марія Медічі, вийшовши заміж за французького короля Генріха IV, привезла з собою до Парижа італійських ремісників, художників і скульпторів, що ще більше сприяло поширенню нової культури в Європі. Іллюстрації Випереджаючи час Найбільші уми епохи відродження, як от Леонардо да Вінчі, черпали натхнення не тільки в минулому. Його начерки в альбомах свідчать про великий інтерес до польотів і прагнення створити літальні апарати задовго до появи першого літака. Леонардо да Вінчі Леонардо, 1452-й 1519. Не тільки художник, а й винахідник. Крім того, вивчав біологію, анатомію і механіку. Дезидерій Еразм. 1469-1536. Видатний гуманіст, який викривав у своїх працях суспільну мораль і пороки. На скульптурі Мойсея, створеній Мікеланджело близько 1513 року. Виразно зображено рельєф м'язів, що типово для реалізму епохи Ренесансу. Темпієто браманте у Римі – зразок класичного стилю в архітектурі. Картина «Посли» 1533 року – роботи Ганса Гольбейна. Втілює собою дух відродження. Заможно одягнуті посли оточені атрибутами науки і мистецтва. Астрономи створювали дедалі потужніші телескопи для спостереження за зорями. Винайдення друкарського преса близько 1445 року сприяло просвіті.